Тут Антон кашлянув, сплюнув і м'яко посміхнувся так, звичайно, я такий. Бандюга з широкої дороги, підісланий математичними мафіозі, які давно вже точать зуб і на доцента Козлика, і на професора Бурачка, і на всю кафедру асинхронної геотерики. Ха-ха. Тереско. Пригадай, як ми йшли сюди. «Нагору!» «Ми зупинилися покурити. Я попросив тебе покласти деякі листки до себе в папку. Ти поклала. А тепер я би волів іти додому. Сама бачиш, сутеніється. Сонце низенько, вечір близенько. І хотів би отримати свої листки назад. Тож є дуже цінні копії. Я повинен їх переписати». «Ти навіть не уявляєш, що вони значать для мене і від кого дістались!» Щось смикнуло Тереску за нутрощі, бо відчула, як мимоволі опинилася в геть лажовій ситуації. На високому замку вже споночило, і поміж кущами почали увижатися якісь обличчя. Стало страшно. Температура зібралася з духом і заявила. «Значить так, по-перше». Я вам нічого про геометрію не розказувала і папку свою не показувала, буба гмикнув. Ну та, якраз. Може, досить дурочку ламати. По-друге, продовжила вона. Ніяких документів я від тебе не брала, це я твердо знаю. Нащо ти, Антоне, вигадав таку історію, мені не зрозуміло. «По-третє, вже зовсім стемнілося, а ви обидва перестали мені подобатись. Так що я йду на маршрутку, а ви собі як хочете. Дякую за компанію і...» Тереска спробувала піднятися, але Антон ухопив її за лікоть і крізь зуби видавив. «Не сядь!» Тереска стерпла. «Піздец!» – тільки й подумала вона. Оце так уляпалася. «Тереско!» «Давай серйозно. Я не жартую. Віддай мої документи. Мені дуже потрібно повернути їх одній людині. А ти відпусти мене. Я відпущу, але ти сядь. Перше відпусти. Сядь, я сказав». Терезка сіла. Антон відпустив. Рука там, де її стиснув Антон, пекла. Горло стиснулося від перечуття неприємностей. «Давай розійдемося нормально, без ексцесів. Сюди ми йшли з порожніми руками. Це ти пам'ятаєш?» – спитав Антон. Тереска кивнула, зібрала всю волю в погляд і заглянула в Антонові очі. «А тепер пригадай, що ми зробили, як тільки-но ви купили в мене флакончик плазми. Ми йшли біля пожежної частини і зупинилися». Я витягнув нам по цигарці, і ми курили, балакали. Було ж таке, правда? А тепер пригадуй, що в мене було в руках, крім цигарки. Нічого, руки в тебе були вільні, я добре пам'ятаю. Ой, чи? Я мав зі собою папочку, всередині папери, дуже важливі. Я попросив потримати їх, щоб ми не загубили, коли підемо крапатись. Ти сказала «добре» і запхала їх до сумки. «Ну, пригадуй!» «Це ж ти мусиш пам'ятати! Як ти могла таке забути?» «А ти не злися! Не брала я ніякої папки в тебе! Що ти взагалі від мене хочеш?» «Я не злюся! Я просто хочу забрати в тебе документи!» «Ага! Попався! Попався!» тріумфував Буба. «Ти чуєш, Тереско, сам каже, що хоче забрати їх в тебе!» А ти взагалі не втикайся, не твоя справа, визвірів Антон. Пиздуй звідси, поки не дали в радіо. Ні, серйозно, Тереско, я розумію тебе коли перший раз крапати плазму завжди якісь малімони з пам'яттю». Всяке буває це забудеш, то переплутаєш. Буба сплеснув руками, вочевидь, уражений безцеремонною брехнею. І ти його ще слухаєш? Ти ж тільки вдумайся, що він каже. Білими нитками шито, хлопче, Я ж тебе наскрізь, Буба закотив пальцем по віку. Чуєш, наскрізь оцим вобачу. Антон підняв руку до голови, утомлений безглуздістю ситуації. Секундна пауза, і він, начебто заспокоєний, невимушеним тоном звернувся до Терески. «Послухай». «Тереску, ми з тобою тільки сьогодні як познайомилися. Я не знаю, нащо тобі здалися мої документи, що ти їх не хочеш віддавати. Можливо, ти просто вирішила пожартувати. Я так і розумію, чого ж. Але мені вони зараз позаріз потрібні. Ще нині. Тому давай без цих. Без дурниць. Якщо боїшся... Просто в сумці привідкрий свою папку і переконайся, що там лежать мої документи. Я тобі сірником підсвічу тут». «Не смій!» – стрипинувся Буба, і Тереска зіщулилася з переляку. Матка охолола до кімнатної температури, зате в голову ударило щось гаряче. «Не смій йому навіть показувати!» Буба підскочив до Терески, готовий у разі чого захищати її від агресора. «Пригадай, що я казав, захоче в тебе їх відібрати!» «Дай їй подивитися! Не лізь у чужу справу! Ти, блять, просто кваша ходяча!» «Навіть не розв'язуй! Ти знаєш, чим це може закінчитися!» Крапляр сплюнув. Тереска побачила, що він уже справді лютий. «Все!» наказав Антон, досить того маскараду, або ти віддаєш мені мою папку, або... Антон різко піднявся, Тереска пискнула з жаху і зірвалася на ноги в темряву. Вона помчала дико і несамовито, притискаючи сумку з дорогоцінною папочкою до грудей, скочила через балку, протовклася через кропиву, бігла, бігла, бігла вниз, поки не добігла до колії. На світлофорі, як по магії, біля неї пригальмував трамвай. Тереза копнула двері, і ті відчинились. Терезка заскочила. Двері закрилися. Сім. Щойно замкнувши двері на ключ, температура дозволила собі зорієнтуватись. Намацала в темряві вимикач, клац у плафоні спалахнула жарівка. Вона кинула сумку на підлогу і почала панічно розшнуровувати зав'язку. Понад та поспішність тільки ускладнила вузол, у хід пішли зуби, поки на силу не розшнурувала наплічник. Видубула папку, розв'язала шнурівки, відкрила і отетеріла. Поверх ксирокопії лекції Лобачевського – Лежали видерті зошита листки, списані з нитки до нитки синім чорнилом, косим тоненьким почерком. Перший абзац у купі листів починався так. Невже це почалось із писемністю? Невже ті істоти були замість нас уже тоді? Можливо, нас почали контролювати відтоді, як мавпоподібний Адам намалював перший символ? Тереска не могла не здогадатися, що це за текст. Так починався Алгебра Евклідів Антицентр